بسم الله الرحمن الرحيم محمد تنقیر ہوئے تنقیر المسلحه پلے افراد مخکنا خبر روانرا احوال بیانگی د مسند الیہے چکم حالت حالت د تاریخ او تاریب تاریخ مسلحه ہمارے پکل راڑے اده ہمارے په مختلف شروطنونو داغه دا هر یو دا پرا زان زنلا مقامات او احوال ذکر شو اوس یو بل صورت د مسنے لیہے ذکر کای بل مقتضا ذکر کای چکل نہ کلام مسنے لیہے منکر راولشی سرولشی منکر او نہ کراوڑشی نو حالات او مقامات ذکر کیږي د کل رولشی نو پاغي کډمبه حالات تلل افراد حال او مقام تاسو نمای د دلامی و څخه ذکر کیږي دا معنا درسته چیز ذکر کیږي دا ذکر کیږي مختصا ذکر کیږي نو اوس د یو مقام ذکر کی پاغي کډمبه مقام ذکر کیږي فلل افراد د فرد افراد کله کله کلام تک ازه د افراد کی مقصود افراد وي نو تبع التکه بیاکار د چاناله د نکارت نوالی یعنی مسائلی ہے بس ذکر کہے نکیرہ لیکن آگر پڑھا دے مثال درکی وجاء رجل من اقصر مدینتی یسا وجاء رجل من اقصر مدینتی یسا عسیل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فقضا علیہ بس اغسی سکور کودہ پوزہ کساو بس دے پاک پیسلہ اکرنو صلی پیسلہ شو اگر آپ زیادہ اسباب خدا پاک دو موسیٰ علی السلام د وبسلو دغه نه کوله ورس د حکمت الله تعالی پرگا کې حکمت دی موسی علی السلام اراده منو او بل دا وجي چې مسلمان غنو واله چې خامخاتل کړه او کافر وو او صحیح شو نو سرت یې کړه بلکې د مسلمان د خپل کېتی مسلمان سي کړه نو سرت یې کړه بل رزیعکه مساله وچی کم کې د بني کپتی پر بني اسرائیلي باندې ظلم کونه د کبل اسرائیلي بلس بد خطر او جن موسی علیہ السلام ته تا ته جیدو سکه پورا کمال له سره پوښه او پرې خبره بس موسی علیہ السلام جی څنګه ورګه دا غټه یې پروندې میوکاس له لېنه ماته می راغې کینې په مطلب درنه بس خبره وکړښه پتا وته کې چې پروندې سړې اچا وځللې او موسی علیہ السلام مجلې بس پرون ال او دمحکم خزنه تویل جو غره مکړه دا خبره خانه دا نه غوته ده بده ستر ګوښه والی مونږ بس پرې دا زمونږ بچی نشته اس مشوره جبه کله سړی د قتل دغه جوړ کو مصلی صلوات والسلام په سیو کسرغه وجا رجل او د سالي سوق نو دی ک مو تلبا کو الی سوق پکې اغه وجا رجل سره مې سپاره کې رجل مؤمن واکه چې سوق پکې حا د سره مختلف مقامات دي نو هغه سره اسکیلو یا ارنم چې مختلف نوم کې میا مختلفه قوالی خوبس یو تنو قران دی چې وجه راجو یو سړی یو سړی راغلی نو مطلب مقصود د قران بیانول دی چې یو سړی وبس راغې دا یو سړی تو بیانول لپاره موږ نه لې هیڅ ذکر نه نه مقصود د بیان هغه یو سړی دی په شيګن و اما تنکیر هو هر تنکیر ته مسنے له هر خلل افراد له کسته له کسته له افراد نه پر د پر اسم الجنس په هغه باندې اسم الجنس کې حثاقي اسم الجنس نکرہ د په پر د واحد باندې سګه کیتا سویسته او نا کیلا نا کیلا پر د پرم څنګه کل انا کله ما هيته فرد جو اکثر دو فرد پره کله په یو پردله کی کله په بانو پرد باندې نو نکره کوم مختلف جهتون هیو جههت پکیدا کنه په فرد باندې دلاله پرچده په یو پرد باندې دلاله کوي اما تنکیر او تلکیه تمشله هه بل لفراد الکسته لا پردمه اسم المجلس پرده کس کوله چې په اسم مجلس اغه صادقی نح وجا رجل راغره رجل یعنی یو سړی راه صحیح نا جسري ندري څري رجل لا رجلان ولا رجال اقسم من اقصى المدينه ارد لير ترب د خارين د لير ترب د خارين وس الله تعالی له چې وس اسلام کوم ځکه قرآن دغه تعبیر کو کو چې بهر حال د لری نسره وکړه هغه له ها جی کاپی خیر پای کړي دا پوښګنن یا تميرون بک ليقتلوک فخرج اني لك من الناسحين پوښګنن فته بستابه مشوره شروع دا اتس کوي قتل فخرج بهوزه دی نه پوه نه او بلې لرې هم سی را روانو منډې او رمز که نه د مدیینې د پروون را روانو می سر او دغه مدی نه سر او د دا می سر که نه خری د سر نه خاص شیرته مرا دی چې کم ک فرون فې کېدو در خللافهه یا سامنډې وال دا ختم شو نه جلته کې مود دا نه یو پر بینلی چې دا پر یو دوه درنو او ې فلیل اافادیت یا تکې ځې د پردهشي د بیایان د نوي تاوي نګیره صرف د فرد د پرده وزه خدا نګیره دو فرد پرده په مطلب او ستینو باندې د لاګیر شو وزه الله وتعالى موږ نګیره ما هيت پرده وزه راک پرده پرده وزه د کې مو زهن کې نشته نګیره خو چې خپل وګوره نګیره هم دا تاریخ کو جواز شوي د یو نام معلوم شي وزه اوم دکره خبرم زه نور پدې شه نور شې د پرده جواز شوي دا کنه همګه کوم تاریخ کو دا هغه قسم دي چې یو نامعلوم ځای یا د نامعلوم شخص یا د نامعلوم شریر پرځی وزشي او نو که رو به د نور وز معلومات مدنيشتم خو بیا مختلف مقاصد لپاره په کلام کې استعماليږي لکه نو کله د بیان د افاده د پرځی خبره نامعلوم شریر پرځی خو د یو پرد بیان کې چې نامعلوم شي یو او کله نو کله بیا دا راځي نو خپل وز هم پکې راځي دین امامو مشهوره پروازه خو سره وسره د عدالت پر س باندې گئی په نوو نو د بیان د پر رازي د بیان د نو عيد د پر رازي د قران کې راځي والا ابسان په دې سترګو کې کثرن باندې عشاء وطن پردي اوس د پردي نه مراد لري نه کار سره یو نو ایو کې سم د پردي ده پرده هی حسي پرده ده ناخار سب پیجني چې نا کې دی حدیث را نه مراد الله اغه پرده چې پغې سره دی حق نوی نی یا هو د کبیلید متشابهاتونه خاص سره د پستر کوم د علم نشته یا مطلب د دی اغه اومدک ده چې پرده د ینه د الله تعالی ایتونه نوی نی خبرم ځه یو تر لگا ذکر د پرده او پرده سره لازم څه شه یو شی فن اكيدل یعنی نلیدل او ذکر د پرده دې او مطلب چې دا د شدید حق ونی ینه پردہ لازمي تورنشته چې موږ له ک빌ې د متشابهاتو نه او دغه کړپتا اکثر په لیدي صحیح شي کنه ینه هيڅي پردنيشته چې موږ له ک빌ې د متشابهاتو نه او ذکر د پردې او د پردې لازم معنا ته مراد ده چې څه شي نه یو شينه باندې دلی ینه د الله د یاتون دي سري باندې دي اگر چې سترګې النوع من الاعتياديه والنوع الفردله وهو اطاقه التعاميد شنو مراد تلك المعنوي فردله فردله مراد مقابل للنظرنا بلكي حق منزله حق خبره منزله ان ايات الله تاتون ده اللهنا وفي المفتاح وفي المفتاح حكمه فتح كده انه للتعظيم كده ايات كده باردوا صرا تعظيم كده يا شوتن كده تنوين ده نكارته سر تاظیم لپاره م بیا مطلب بشي عائشہ و تنعیمه عائشہ و تنعیمه عظيمه لوي لوي پردي دي پستر کو باندې لوي لوي پردي او ته جوړو دو طارم کې دي شي يو يو دي. نو علوي پردي نوم مطلب نه کېره د یو نکته د پرنيشت له په یو وخت او التحقير عامه سره لګي نو عيادت کله نکاله ته پر د او کله نکاله د پردو تحقیر راځي تعظیم یو شیل ویول د چا مخکلم یو شیل چا مخکلو وی او په د نکيري ذکر کی او تحقير یو شس په کول نو تکلم لګي د مخاطب او د سامع په سترګو کې یو شس پکای نو بیا په کلام کې د نکارت نکار والی مسنن له هيڅ کې نکي راکې تیر اوس په مسنن له ده شاتن مقتدا متقدم نکره دي وجهنه ككل مدينه كل شعب بشور له حاجبا عن كل امر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب ولا ليس له عن طالب عرف حاجب ده مقدم بيان كشاعر اعدا كل ابن ابي السمط ابن ابي سمط بكسر السين وسكون الن م سمط دا دا او دا شیر دیش چی لہو ما لہو حاجبن عن کل امرن یشین ہو ولیسا عن طالب العرف حاجبن دیکی حاجب دو پیر اراغل دیش یو حاجبن نکرده او بل حاجبن یو مبتدائی لہو خبر مقدم حاجبن دی حاجبن مبتدائی مؤخار دیش او دیرست و تتا سراشت دیکی و قرآن دیسوی ولیسا لہو عن طالب العرف حاجبو دا دلیسا اسم دلیسا اسم دخدای شانی مسنل یو حاجب مسند له دې بل حاجب مسند له دې لاول د شرط تر جواب یا تطبیق دوی د ممدو د پاره د هر داسې کار ناڅی اغه غیب جنول کوي نو حاجب موجود پرده پر موجود د اغه طرف تاغه نه ورزي داسې کارونه داغنه پرده کې دی یو څېړتري او لیسا نشته لهو د ممدو د پاره د طالب او د معروفات او د خو کارون کارونه حاجب یو مانع کو کارونه ورزي او بددو کارونو طرته د مندو ته دیوار د بددو طرفته نووردي دا زمونږ د پیغمبر پشان کې دا شیر جو هم خوند کوي نم انترا لکن له حاج عن نانکل امر نشینو لیسه له هو انتال بلور حاجدي دا دغه د شان سرهخوان کوي و کې د بناله کارته پرت ک او سررفنییک کړي معصوم سره پمبرګې شي بر حالته ته د مباه کوې شعر س کوئ مباهي داس کې د د چې بلکلو ان <سؤال> اورده دې سيد دې کو پخو کارونه ورزي اوس راشه نه دی او حاجب نه مراد ها حاجب نه مراد عظلم بلې حاجب کې تر نکارت د پر د تعظیم دی داغه پر یو لوی معنی لري چې په دې کې مدح کامله ده بالکل <سؤال> یو لوی دیواله معنی د طول غنا او طول شرونا چې کم شېنو نه دی غيب نه دی هغه دغه هغه سکتی د مامدو هوته په پارچنګ ومني شو راغله خبرونه ترای لا شیع او له حاجب ایمان ان عظیم نکره سره پارشه د تعظیم د پرا ستا پسترونکی ممدوح لویي چې لوی حاجب ته مهتمله ځان کولې امره نه هردا سه ما ملينه یی شین هجه د کومه ممدوح سگه ای جنکې ایيبه و ليس له طالب العرف او نشته د طلب د معروفات نه د ممدوح د پرا له هو د ممدوح ته پر حاجبن ایمان ان حکیر معمولی معنی او نشته مګې مګې نه نشته چې نکې تا ته تور دي چې پګه ټکارو سره ځوان زنه را لګا نتل در پرد التحقير ده خبر انده درل یو دا <تصفيق> <تصفيق> <يو> مطلب <دامت لبشا> ښه او بل دلته بل تو جک نه کارات نه د د کله نه کړه نه کړه پر د نشته دچونکی دا شعر کې اگر صدا ما نام صحیح نه کړ په سیک د نړۍ په فرد عموم راضي نو ته متطلبت تلته دا هم که نه کنه مقصد د سری عموم وی بیا مثلا له نه کړ په سیک د نه پکې او ورته ابرنګه تعاله اس حاجب ماجب وردا نشټه بالکل اس یو حاجب ودا نشټه اود رېبل معنا شو معمولی حاجب ودا نشټه ورکه خو مقابل کیسه کې چې شعر کې هغه یوه ترطبت اشیر کی تعظیم دیوبترطہ احقارت نو مقابله رااله ا داس ایشو کلام کی ذکر کول د دکبلیت د محسنات او معنویونه دی خبرم ځین تراله دک مطلب شو ندوی ولی سلاح عن طالب العرف نشته د طلب د تعلیذ د معروفاتونه ینه د طلب د معروفاتونه حاجبن ایمان حقیر الفقیب بالتعظیم فقیت پې بتاتې منو سره ګلونه نه څنګه کېدې شي چې وړو کې نشته لومانه د کمزنه صحیح شو چې د ګوت روانه شیراله نه سټېړه مطلب شي کنه دا, دا. دا. رحمدن امیت تکثیر کله د پر د د ډیروالی بلند دیر ولی उद्देशه پکسرته او په تعداد باندې زار کو جراشي کثیر دي ککا له حملک کله رب ان له لابلن ان له لابلن هغه پر ډیر جاتو خوان دي ول لابلند تنکرته پردو قصیر دي فین له له غلم هغه پر بلاږي خبرم زين ترنا او تتقلل نکره په وختومره په بلا اشياء نو سره وې دغه نا نکه تا کرا پروژه شی له په ذکر کول شي کنه اوبره مندانه تا اوخته کې انټرڅنګ اربا کې دا کې راځي ته په لږ ذکر کول شي په پختو کې ما ذکر کول پولیس هه اوس سره جنس دا جنس اوبره مندانه درا نو کې سره په پختو میث لازمي نه اربا مه تاوي نه خا وين الله له هانا من فليعرب برص اوی تقلیل یاد پر د بیان د کلت رازی د بیان سره رازی د لغواله نحو ورضانا من الله اکبر او لو کوتی رازا د الله اکبر اگې نسبته ملي کولای چې د جنت نلوه د هر شي نه د الله لوه تر رازا د ډیر نوی راوله وله وځه د چې الله ستنه رازي شو نو بیاستا دنیا جوړې د اخرت جوړې د اولاد جوړې د نزدیکۍ په وسیله دغه خبره پاتې د رسول زکریا علیه السلام سوال چې د رزق او نسې وجعل رب رضیا نو کسي نو کړه خدای بچی راکې او مزه راکې چې زکات او مرکز چې د خلکو خیال هم ساتي او چې ديني تعلیمات هم په وسیله وجعل خدای باسه بس تا تخوخینو چې خدای ته تخوخینه بیا خراب سړی کړي نشي دا سراه چې تا پسندیده نو رضوان من الله اکبر دا الله ما مولګونت رضا چې دال کلیل رضا چې دا اکبر من کل شی اور ازن تراله دا هر شي اصل کې اکبر کې به دغه دغه کې آیات کې کوم مسله ده کې له تفسیر دې دا رستنی چې کم شیر او بازه مفضل علي نه کې به توجيهات دي صحیح نه نو هغه توجيهات دي چې نشم کولی سره کوم خرسو سیاک آیات ذهن کېشته نه تفسیر میں ذهن کېشته نه نو آیات کې چې دا هر شي نه یادې لوي یادې خو دلته کوې لشو کوم مقصد دک سره دی چې دا رضوان نه کړی دی ور رضوان او لکوت رضا الله دال وی ددارس کمرنده انتاله ځکه په دې باندې ټول شیونه د سر لازمات مول ټول د دې سره سړي لوازمات دي د مل ژوند د دې سره د بلاله لوازمات دي چې رضا ملو شو کنه جنتو سره لازم ده سہی ش کنه تاسو دین باندې چليدل سره لازم دی اه او ساکره توي وطن په جنت یا بس من الله اكبر او د لې اوره د روحي نو وصل الله عليه دي که فسرن ادو کو نو چې باندې نشته زکات سره ای برابر با مطابق کلی اور <تصفح> مساکن طیبه تن فی جنات عدن و من الله اکبر او درک مساکن طیبه جنتون اللہ ما مول رضا سر دیر الله مدان کی دشی احتمال درے اللہ تعالی علم تفسیری تبصرہ مفضل علیہ تکم امکانات سے تفاسیر وبسی بیاو کرے دعایت مكتب او متعین کے خطا نشی خو به هر وخت دوم را خبر ده چې لو کوټه رضا الله تعالی هغه ډیر ډوېرا قران واسره اړوند نسبت نه ذکر کړي راځه تام تفسیری او صحیح تفسیر دي چې مونږ واسره اړوند نه لو د الله د رضا د س نسبت اړوند کې دیني دا اوسه دوه خطا توجیه کېدلی شي مکه کوم خطا کوي شو کېږي تفسیر صحیح نشي دي کوم خطا کوي مونږ واسره اړوند نسبت ماغله د الله د رضا د ستر نسبت کېږي آمين در کې خو رضا دې درنه کې کول مرحبا کول رب اونې وی او کول مراکات دي درنه خبرم ځان او چر امام ملا سنار صبا نوموږه اکبر الله وی دي چې بس دا لوی دا سره نسبت نسبته هغه په ځلناله اړو ذکر کوم بیا نو صاحبانو د یو پر ذکر کې په پرک باندې ځان په کړه د الفاظ دی دو قسم الفاظ ذکر کې یو تقلیل او د تقلیل په مقابله کې کثیر راضي یو تعظیم راضي او د تعظیم په مقابله کې تحقیر راضي یو د کمیات سره تعلق ساتي یو د کیفیت سره تالعکساتی او دې پرګ باندې په وه غښ ها او ور سره ورهم کویو مخه تقریر کوم واي تعظیم و تکثیر فرق کما بین د تعظیم او د تکثیر کې څو الفاظ تعظیم تحقیر مقابل ده او تکثیر نو تکلیل مقابل نه نو د احوال د دې مقابل مقابل جدا دي د تعظیم مقابل تحقیر ده او د تکثیر مقابل ده اوس د دې دواو کې او تکثیر کې سپل پرکتر دوه په ډیر والی د لحاظې خو یو کې د ستر ډیر والی بیان دی بلکې رسل ډیر والی نو دی وايي ان التازیم فرق دار فرق مفتیاد ان التازیم دا خبر دی ا فرق دا دی ان التازیم او تعظیم چره ارتفاع الشان او اولو الطبقه دا په اعتبار د اوچتوالي د شان او د اوچتوالي د طبقه یوسلې نوې سړې مرتبه اوچته ډیر وانه چې مرتبه ډيري یو مرتبه دي خو چې اغه کس ارتفاع او صحیح یو؟ سرطان د کی مطلب دا دا په اعتبار د کی سبا هم ځای اندره وو او تکسیر او ان تعظیم او تکسیر او تکسیر چې به اعتبار الكميه دا په اعتبار مرتبه یې غنی نو ته بیا لبس د څه استعماله د تکسیر استعماله او کيو مرتبه ال بین بیا بل <سؤال> بس <متنجز> د څه استعماله د تعظیم استعماله او ګمرتبه غنی یو مرتلب که د بلله مرتبا ک د بیا به تیر. د د کمات او د تعداد سر تعلق کمیت سره. مقاير او د مقااد سر تعلق. د او مقاير کله تقیقی لکه ابل ک اندازه نوبلککیږي دبل کميات د مقاير اندازه خو اندازه ک کله ن کله انداز متصلی کله منفصلی نوخواانو دي انداز ده اندازه, اندازة و ببلکیږ که نه خواان جدا کده او کلا کله مقابیر چیلی جمع د مقدار هم مقدار اغا تقدیری لکه الله اللہ رضا دیو رضا ده دا بل داغین رضا ده دا بل داغین انتہائی رضا ده چکم ده انبیاو نا نو دیکھم بازی ٹیم که تم مقدار او اندازه مکررکو رشه خدا اندازه تقدیری او فرضی ده الک <سؤال> زماده سر تعلق ابو جدئی دا تعلق نج ابراہیم سره ابراہیم سر چکه تعلق کی ہے کہ بپر دا تعلق نہ چرچا سره استاد مثلا د دنه خوشالی اغه خوشالی او تعلق ابو جدئی داغه نہ شهر نما سره د د سره دی مدې کیم چکم ته اندازہ لګو لشان اندازہ کغه اندازہ یو بل نہ جداکی په اعتبار د مانې سره او په اعتبار د تقدیر او د فرص سره تحقیقانه یو بل نہ جداکی نه خبرم ځان تراله کیمیا ته مت مکیلات شو موضونات شو خبرم ځان تراله کنه او مساحت شوه د ریکسملی مقادیر متصلات چې کوم جدول راځي لکه مساحت جدا ک نیمځه خپل کا موزونات ک نیم وزن یو طرف ته ک نیم بل طرف ته خبرم ځان تراله نو یو خو مقادیر متصله نو اغه تحقیقیا مقادیر تحقیقیا یو بل نجداګی ایو مکادر دا سرید چھا مگر زی دی دا دیوبل نجدا کی ننہ کتا استعمال و رزا مثلا نو دز و تکسیر و تکسیر الباس دوزن د پر استعمال دیو د کمیات و د تعداد د پار صحیح چھکنو یو د اندازہ ربار اندازہ بیا کل تحقیقی صحیح چھکنن کتا استعمال مکیلات و مزونات و کی مساحات کی دیوبل نجدا کی تحقیقی طور و معلومہ شدا اندازہ او دا دا دومر شو ده دومر مساحت ل کر ایا مثلا مکیلات راواله دا دومره پیمان دو پیمانه شدا درې پیمانه تحقیق کید او پته لګی کما فیل ایبل لک ایبل کی مثلا او تقدیرن یا د مقادیر کله نکله تقدیرن کما په رضوان اوس جدا هون دا بونه جدا سیر رزا ده دنه پاوله زاد یوه دنه کیلو رزا ده دنه دو پټره ده دنه هغه کیج دا ولیکي او عقل کلی کبل ایقل فرس کیج الک او استاور سره خلکو اینه الک د تماس راځوي خبره ما پولیس موټرسایکلونی شي داولې دی بل فسګرزی ولي مسلمان موسلمان ده ده ملپ پیجنی او دابل بلو پیجنی ده بسولی گرده ده تعلق کی ده تردی اندازه ده زهن چیده ده اندازه قبلی بو پرزی اندازه ده ده ده اندازه مطابق ده ده زهن کو اسر تعلق کم ده بلو اسر اسره سیواده ده غاندازه تردی ده کماد لکه رزاش وان وکسد تحکیر و تکلیل دکرانگی تحکیر و تکلیل همراوالا نو یه طاسو تمایې د تعظیم مقابل د تحقیر ده نه پتهول کې چې کله تعظیم راځي په اعتبار د کې او نو تحقیر مাজি په مرتبه حکیر ده چې مرتبه غني بیا بنه استعماله چې یو مرتبه خل عام نه مرتبه یو د تعظیم ځای او کله عام د مرتبه غني مرتبه ما غیر بار په با دې مرتبه نیږي له شمرتبه ولا سړې دغه کوم مرتبه په بېجام کې په دې کې په ائلم کې په لوي تعداد کې شي کمی بیا ورسه تحقیر په اعتبار د کیفیت او تقلیل په اعتبار د کم او د مقدار دی صحیح څنګه څنګه <سنگ> چې تعظیم په اعتبار د کیفیت نو د تعظیم مقابل تحقیرم په اعتبار د کیفیت او څنګه چې تکفیر په اعتبار د کم او د مقدار دا. نو د کرانګي تقلیل په اعتبار د کم او د مقدار دا. نو د څه کوي وکړه اونته کرانګي حتی تحکیر او تکلیل تحکیر او تکلیل دی ولل اشاره دی اله بینهما او د پار دی اشاره ان بینهما فرق ان چې د وڑ په مابین کې فرق د قال ماتینو وې سی وې وکد جاء التنكیر للتعظیم کله نکله تنکیر د پار دی سرাজি تعظیم راځی کنه مخ کې اوې او د تعظیم د سر او د تکثیر مخ کې د تکثیر دی پار او دوباره پار او د پسوی د تعظیم دی پار د اشاره دی ته وګورئ عم مخ کې او تعظیم یو ندې ورپسې تعظیم سکو د د دو الفاظو کې معنی تیور سره فرق کوي معنی تنکیر لپاره تعظیم او راغله تنکیر د او تکثیر او راغله د لپاره د تکثیر صحیح شګنه تنکیر کل نه لپاره سم راځي ته تعظیم او راځي د لپاره تکثیر راځي د تکثیر لپاره یو بیان شو او التكثير و او التكليل محكي بانشو تنكير للتعظيم فهو يوزه دوال الى پارنا هو دوال ذكر جاءنا وإلا له لغنا او دل تبعاوي وقد جاء كلا ناكر لدي تنكير دوال تكثيرنا يعني دوال مقصود ما عن دوال سوى لك ده آيات كمثال لرقين و ايو كذبوكا في عمبر الإسلام تعلق تسليو ورقين جرد ديستا فلا تخزن فف ور که سدا جن د جزا نه د اجازه مخفه کیږي زکه ستا نه مخک پیغمبرانو سره د عامله د مخک نلاوانو په د کو د تجزيب کړی شوی رسولن یو معنا تعظیم که د ډیرو پیغمبرانو بل معنا مانا وکړه د ډیرو پیغمبرانو د لوی پیغمبرانو او د ډیرو د ډیرو لوی لوی پیغمبرانو ذواله ځای کا مطلب دا دی چې تاسو پېښان د لوی پیغمبرانی دغه تکزیب شوی نه فلا تخزند پردای لګته تم مخفه کیږی مې ته ویل تسللیات کې تسلیدا وایي چې نه پیاوې تسللی تسللی اپونه تسللی کوي ایا کو تسللی وباسره پسې بلک ترجمه چې موږ شروع کې تاخير ودرې وایي څنګه ایا دوی چې کومه راغره په دې کې امري انتظامي بس تر جمعه شروع شي په اخره ودرې وایي وایي او کلیدوکا کچریست تا تکزيک جزا راو غا سطلا تخسن په امره ته مخه پکې ولې طپات علی رضا فقط کذب التکذیب کړي شه رسول من قبل کا د ډیرو ليلو پیغمبران په پاکستان یو حضرت آیات کې رسول مستند الیه او رس په کې نقطې پټه نقطې پټه کښې ډېر معنا پکېره هغوه تاجی معنا پکېره دوی خپل معنی من قبل کا ای ذو عدد کثیر درس معنا شوه ته تکثیر ها زه ودا الباز د ماتین چی شارح وای کتون کې متوچی کیدون کېد پوس هووی سره تا وجو تو متوجی کې دونکو لري الی تکثیر چاته راکته تکثیر چاته راکته لو آیات نه ورو ډیرو لوی موجیزات وره لوی بیر امبره اجازه نظر د الباستی د شر حجرہ د متوجید الی تعظیم چاته راکته تعظیم بیر امبر له په دې سو موجیزات یا